Тіло відразу відчувало полегкість. На і шаги помічні при й хрипотах, а головне при раку. Всьому я не раз усвідчився згодом. А в Тайзі, будучи, чув від рускіх старовірів, що чагою вилікував рак губи і князь Володимир Мономах. На Модринах знаходив я дивовижний трутовик Агарик. Його губчасті срібно-білі вежі схожі на ті, що ліплять оси. Буває, одну особину важко обхопити руками, а важить більше трьох пудів. Цей гриб приніс велику поміч у моєму нехитрому укладі. Спочатку я нарізав з нього губки, якими мився сам і протирав свої шкури – а відтак навчився робити шкури з нього. Пластав трутовик на широкі коржі, вимочував їх у теплій колобані, плющив, відбивав палицями, з маленьких кусників виходили платки, що добре зживляли рани. А з великих я шив м'який натільний одяг, краєво бруси для втирання. Ловецький пал якось непомітно перемінився на грибарський. Припах дичини мене вже так не хмилив. Може, тому що потрібні білки я діставав тепер з іншого. Грибовище стали моєю кревною вочиною, моїм городищем. Гриб, часничник, тонконогий, з буруватою шапинкою, цілком замінив мені часник.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 Загадку грибів пізнав я раніше, ніж їх назвиська. Як дикий кабан приколінно повзав устілом старого дубника і радше ніздрями, ніж руками, вгадував під листом опецькувати гриби, сподібні до облупленої крумплі. Вони росли потроє і так запаморочливо пахли, що хотілося співати. Підсушені.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 Може, тому, що неохоче і далеко не кожному відкриває він свою потайливість, може, тому, що живе гриб недовго, як роса, бо й сам він тверда роса землі, нагадуючи нам про земну скороминущість? Велика сила життя влита в дужаву плоті гриба, хоч сам росте стліну з гнилого падолисту, з деревної трутизни, і сам переточує, перетравлює природну неміч, уздоровлює, лікує ліс, сповиваючи його кореневища незримими нитками в животворний клубок. Саме гриби, малі чудесні лісові насельники, пробудили в мені інтерес до лісу. Відкрили нове розуміння Моєї приналежності до нього Тепер я розумію достеменно То сам ліс покликав мене грибами до себе І я прийшов до нього Навчися видіти довкола все живе І тішитися йому Травині, дереву Грибові, птиці, звіру, землі і небу, вдивляйся в них добрими очима і уважним серцем, і відкриються тобі такі знання, які не знайдеш у книгах, і побачиш у них себе, упокореного і оновленого. Якщо світова людина вийшла з моря, то людина карпатська, очевидь, вийшла з лісу. А може, нігде з нього й не виходила. Бо тут нам дихається волею. Тут живе наша краса, наша казка. Тут наші скарби. Та мене у втечі з дому нічого не тішило. Ішов, як у дурмані, йшов у безвість, правлячи на румунський марамуреш, Ще не знав, як буду перебиратися на той бік, гадкував на контрабандистів, що носили звідти миндру спирт. Ніч передрімав, як заяць у покинутій стаїнці, підкріпився ягодами, напився студениці, від якої ломило зуби, збиті при ярках ноги, самі збочили на возову колію. Людей не було чути, і я дибав, не криючись. Коли раз підсік з боку мене оклик «Стій!» Я завмер, спустив на землю тайстрину. «Ні руш, ні руками, ні ногами!» Скомандував очеський другий голос. Крізь листя черленіли бинди жандармських шапок. «Мить!» І я вчув на ребрах холодок стальних цівок. Коли мої документи й цуря були перебрані, скували мені зап'ястя ланцком і погнали вздовж тереблі назад. Сонце пражило на полудень, коли мене завели в кам'яну хижу з дротяним визором без скла, оба боки стояли тесані лавиці а посередині вкопаний у землю дубовий ковбан замість стола. Звисав і ржавий ланець з каріками. До них тут уже не приковували, вже й не вішили нікого на дворовій шибениці. Тепер замість неї на гробі бовванів чорний трираменний хрест. Попри нього, бувало, ми їздили з дідом за ропою в Шандрово. Дід обрав уліво, бо коні сахалися того кургану, кусали й будила. Закля, так називалися місце, закляте місце. А моя темниця тоді була судовою темницею. Сюди звозили конокрадів, опришків і тих, хто переступав віру. Тут вони дочікувалися суддів з Хуста чи Мукачева. Тут же на вулиці їх вішали на конопляному мотузі. Бубнар скликав на церемонію людей. У церковці дзвонило. Коли злодіїв не було, хижа стояла без замка, бо подорожні туди боялися ступити, навіть коли їх заскакувала буря. Я був у розшуку, і тепер мав чекати тут, коли з поліційної управи прийде рішенець, по моїх документах. Нічого доброго не чекав. Залишалося, хіба покласти свою журу в руки Господні. Принесли пів хлібини і кендр води, та їсти я не міг. Заважав сморід, кислонудний душок. Може, то був запах арештанської туги, от чаю, якими просяк глиняний піл, стіни і дерево. Запах душевної агонії, який доживали останні дні ворохобні люди. Тому я не міг спати, лежачи. Здавалося, що катулиться не до дошки, а до студенного мерця.